Ja, så er det slet jul, og velkommen til Vandsteds juli-podcast. Her har vi særlige gæster, så so kan Brannikker, der fortæller om historie, og er som um, politik, samfund, demokrati og Nu er det jule Velkommen til endnu et øh, afsnit af julepodcasten fra Vandsted, som vi har valgt at kalde, eller jeg har valgt at kalde jul i Vindsyssel. Og øh, i dag så øh, har jeg den øh, ære at sidde her sammen med Heidi Krohmeier. Velkommen til Heidi. Tak. Og jeg har også bedt om, at øh, Sylvester øh, Bjerg også er med os. Velkommen til Sylvester. Tak. Og det er simpelthen fordi, at jeg sad her for, det var en måned siden, og var nede for at være med til det månedlige møde i lokalhistorisk arkiv her i Vrindsted. Og det er i Byens Hus. Det er den første tirsdag i hver måned. hvordan Er det kl. 19? Var det sådan? Er det ikke sådan, det bliver? Jo. Kl. 19, ja og frem efter, og øh, der sad jeg netop og havde en øh, fantastisk interessant øh, samtale, både med Heidi Krohmeier og med øh, Sylvester øh, Bjerg. Og nu er øh, mit store ønske bare at kunne genskabe bare noget af den, øh, den fantastiske samtale, som vi havde øh, der, og øh, det tror jeg egentlig også, at lytteren øh, hurtigt vil øh, finde ud af, hvad det er, jeg øh, mener fordi uh, lige om lidt, så vil jeg bede uh, Heidi om at fortælle uh, lidt om sit, uh, sit liv, og det er ikke noget, Heidi er helt uvandt uh, med, for hun har skrevet et uh, par bøger uh, om det også, og det kan jeg godt forstå, hun har. Jeg vidste faktisk ikke, at hun havde skrevet de her bøger, da vi sad og, og snakkede for lidt over en uh, måned siden, men uh, der lyttede jeg jo uh, til nogle af de uh, historier, som... Uh, Heidi øh, fortalte i forbindelse med øh, at beskrive det, som hun selv havde oplevet, og det, som hun havde erfaret og hørt og stykket øh, sammen. Og, øh, og det blev så så interessant en samtale, at øh, ja, nu vil jeg sådan set øh, spørge øh, dig igen. Heidi, vil du ikke godt bare lige sådan øh, give os en, øh, en indføring til, hvem, øh, hvem du er, og hvorfor du er endt her på egnen, og hvorfor du er så interesseret i lokalhistorie? Jamen, det vil jeg godt. Jeg fødte i 1941, og jeg er et krigsbarn, så. Og det vil jeg lige vende tilbage til senere, men så I ved, hvor gammel jeg er. 83. Og jeg har altid interesseret mig for historie. Jeg har altid interesseret mig for lokalhistorie. Øh, min far interesserede sig for øh, historie. Ja. Verdenshistorie og øh, for lokalhistorie. Ja. Så det blev også det område, jeg kom til at beskæftige mig med. Øh, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med, fordi øh, min far var uddannet bygningshåndværker. Han var maler. Og da han i 30'erne, i begyndelsen af 30'erne, øh, blev færdig med sin uddannelse, så tog han på, som naber på, øh, igennem Tyskland. Ja. Han tog på cykel med det mål, at han ville til Rom og læse og studere kunst. Og den, så kom han til Schweiz, og der arbejdede han sammen med andre danskere om vinteren med bygning, altså med, byg, med at bygge. Så han malede, og hans kammerater havde de andre, altså murer, tømmer osv. Og, og når de så om øh, vinteren blev afskedet, fordi der kunne man ikke bygge, ligesom man så i, i tidligere dage i Danmark, heller ikke kunne bygge om vinteren, så tog de til Italien, og øh, jeg læste kunsthistorie, eller, og malede. Ja. Alle sammen. Og, og han var i Schweiz og arbejdede i en tre år. Og så tog han hjem igen. Men i de tre år skete der noget, fordi der lærte han min mor at kende. Det var sådan, at min far boede nede i byen. Luzern ligger ved, ved søen, ved en sø, men der er jo bjerge og øh, højder, højdedrager i byen. Og øh, når han gik på arbejde, så gik han op ad bjerget og mødte, og min mor kom deroppe fra og skulle ned på posthuset og arbejde i centrum af byen. Og så mødte de hinanden, og min far var en helt lyshåret, og min mor fuldstændig mørk. Så. så de var blev interesseret i hinanden, og i de tre år, der mødtes de hemmeligt forskellige steder. For det passede ikke familien, at øh, min far var en dansker og en dansk håndværker, og kunstner. Ja. Øhm, men, men de blev var, var ved med at korrespondere, da min far så kom hjem. Ja. To gange cyklede han igen ned for at besøge min mor, og en af gangene, øhm, der kom han igen hold, øhm, det sted, hvor Kromajer-familien stammede fra. Altså den, land, den by i Tyskland, hvor Kromajer-familien... Øh, Og det er hans familie. Hans familie. Ja. Så derfor ved jeg, hvor de boede familien kom fra. Ja. Hvor, hvad de var for nogle mennesker. Ja. Og øh, ja, det er da så... Det det var, at i 33, 34 der øh, oplevede min far de første, øh, den tyske, øh, ja, og så ved jeg, øh, jødeforfølgelsen var jødeforfølgelserne, over det. Jamen det er, det, er det ikke i 1933, at der er branden i rigsdagen, uh, og så, uh, og så der er 1933 34, det der omkring, hvor han bliver uh, gjort til rigskansler, uh, ja. og dermed overtager ligesom, uh, ja. magten på min, mere eller mindre diktatorisk vis? Min far øh, oplevede de skyderier, der var i byerne. Han oplevede nogen af de tidlige arrestationer. ja. Og det blev en af de ting, en af de grunde til, at han blev interesseret ja. også i i verdenshistorien ikke også. Ja. Det var øh, fortællinger, som han tog med hjem her til Danmark, øh, og, og øh, blev interesseret i arbejderbevægelsen, blev interesseret i. i øh, og meget interesseret i, hvad der, hvad der skete i Tyskland på det tidspunkt. Ja. Han tog til Schweiz og hentede min mor i 1937. Har han så fået lov af familien? Så havde de korresponderet så længe, som mine forældre mente, at så var det nok al alvor. <laughs> ja. Så kom de. Så holdt det nok. Ja. Men min bedste far blev ved hævde at min min far havde hypnotiseret min mor for det kunne ikke være rigtigt at hun ville tage til Danmark hvor isbjørnene gik rundt ja. i gaderne. Dengang vidste man jo ikke ret meget og de havde aldrig rejst udenfor for Schweiz. Nej. Min bedste far kom fra Frank Schweiz og talte fransk. Min bedste mor kom fra Øh, italiensk, den italienske del af Schweiz, og talte, ja, de talte begge to, øh, tysk, altså Schweiz og tysk. Ja. Men det var sådan en, en blanding, og min mor talte alle de sprog. Ja. Og da hun kom til Danmark, lærte hun meget hurtigt øh, dansk også. Så hun kom til Danmark i 37. I 37. Og du blev født? Ja. Jeg blev født i 41. Ja. Og øh, der husker jeg ikke så forfærdelig meget fra. Men jeg husker, at øh, jeg har oplevet... Øh, at ja, vi boede i Virum, nord for København. Og jeg øh, kan huske en oplevelse. Øh, jeg står i kælderen og kigger ud af ja, kælderdøren og ud i haven. Mm. Og øhm, min mor og jeg står der. Og min søster, der er noget yngre end mig. Og så ser vi flyvemaskiner. Ja, vi er kommet ned i kælderen selvfølgelig, fordi der har været luftalarm. Ja. Og så ser vi flyvemaskinerne flyve meget lavt hen over skoven. Gelskov ligger lige ved der, hvor vi boede. Ja. Og ligesom hopper over skoven. Ja, der er sådan en gel bakke der. Ja. Og jeg menes at jeg kunne se piloten. Og bagefter har mine forældre så fortalt mig, at de var indflyvningen til bumpningen af Sjælhuset. Nå, for sådan. Så der er vi i 43. ja. Og det er der, hvor man forsøger at befri nogle øh, ja, modstandsfolk. Ja, altså det var der, hvor ja. tyskerne holdt fanger. Ja. Blandt andet, altså... Øh, modstandsfolk. Ja, og de, oppe i, øh, i øh, tagetagen, ja. der havde de fanger sidene ja. netop fordi de var bange for en, øh, et buntning. Ja. ja. Det så englænderne gjorde det var, at de bumpede sidelæns ind ja. i bygningen. Ja. Og så vi jeg husker så lykkedes det faktisk også, at... Uh... Der var mange, der døde. Ja. Men, der var men, også men nogen, det lykkedes der... at befri ja. nogle af fangerne. Ja. Ja. Men det er en oplevelse, jeg husker. Og det, jeg ser, det er de der flyvemaskiner der mm. indflyvningen med. Men... Uh... Min forældre var begge to involveret, ikke i noget alvorligt andet, end at jeg, i, min, i min barnevogn, nede under der, hvor jeg sad, der lå flyvebladet. Er det rigtigt? Ja. Ved du hvad, jeg har interviewet min mors veninde, Åse, som bor nu på, på Stævns, i Rødvej på Stævns. Mm -hmm. Hun boede inde i Herlev, og hun fortæller næsten det, det samme, at, ja. øh, at, at hun også havde øh, ting i sin øh, barnevogn. S Jamen, øh, det var vist et godt sted. Yeah. <laughs> hold da hold. Så jeg er involveret på en eller anden måde i verdenshistorien. Ja. Jeg kender min families ja. fra langt tilbage øhm, omkring 1500 er det første, er de første tegn på at der er noget der hedder Kromer. Kromer familien. Ja. ja. Og det er jo nu læser jeg her fordi at du har skrevet en bog også som hedder Kromariana en slæktshistorie om familien Kromer. Og der kan man se, at der er en superintendent pastor, Johannes Krohmeier, fra 1576 til 1643. Der er en professor, prim Primarius Hieronymus Krohmeier, fra 1610 til 1670. Og superintendent pastor, Melchior Krohmeier, fra 1626 til 1696 og en superintendent, pastor Johannes Abraham Kromeyer fra 1665 til 1733, og en superintendent, pastor Augustinus Gottfried Kronmeier fra 1693 til 1764. Så der er i hvert fald noget pastorat i, i Det familien. Det er der. Og øh, min forfader øh, kom til Danmark i 1790. Aha. Din tibollefar. Min tibollefar. Ja. Og øh, det var meningen, at han skulle være præst også i Tyskland. Så snakker vi om Lutherbæltet ned omkring Dresden. Øh, hvor de kommer fra. en landsby, eller en lille by, der hedder Årdof. Øh, og øh, det var meningen, at han skulle være, ligesom sin far præst, som var præst i Årdof. Men øh, faren døde, og så, og så blev de otte søskende fordelt til familiens andre. Moren var død før. Nå. Øh, så blev de otte børn, de blev fordelt på, på familien. Og min forfra, han kom til familien, som var bager og man Ja. Altså, man kunne jo ikke, der var jo ikke nogen støttemuligheder for at, at gå på universitetet eller, eller videreuddannelse på gymnasiet og sådan noget. Stagens uddannelsestøtte fandtes ikke på, der var en tidspunkt? Det gjorde det ikke, nej. Så han, øh, han blev uddannet bager og konditor. Øhm, og så øh, kom han så søgte man i hvad hedder det øh, Slesjeve Holsten på et tidspunkt en konditor. og det er lidt sjovt fordi øh, det vi har fundet ud af det er at det var et, øh, at der var en prinsesse eller øh, fra grevskabet i Holsten, som øh, sendte bud, hun, hun, som sendte bud til ham til øh, og spurgte om der ikke var en en øh, hvad hedder det en ung bager der ville komme og øh, til slottet er ja, det er Greve, ja. i også i øh, misligheds vi Holstein og øh, der var der blev han anbefalet ja. kan vide om det har været glædsbog at øh, kongefamilien har boet i på derværende tidspunkt, der er det i hvert fald bygget, fordi det er Christian den 4., der bygger Glücksborg. Ja, det var en, det var, øh, man sendte kongen i Danmark, ja. sendte øh, børnene, mm. eller øh, drengene, øh, til i Holstein. Ja. For, for der kunne man få den uddannelse, som man ikke kunne få mm. i Danmark. Og det kan være, at det er på den måde. Ja. Det giver mening, fordi på derværende tidspunkt, der er også, altså, der er langt større driftighed i, i Slesvig Holsten, end der er i resten af landet. København er selvfølgelig også et, et centrum. Men i Slesvig Holsten, der er man også, øh, altså, selvom Hamborg ikke hører til uh, Holsten, så ligger det jo lige på kanten af Holsten. Og derfor er Holsten ligesom oplandt til Hamburg, og, ja. og, og så den driftighed, den får oplandt uh, der uh, del i. Og så fordi det jo er et tysk område, så er der en, en større diaspora i, i området også i forhold til, til København. Mm. Men der var også i København øh, meget sådan, øh, de forskellige lav, de bestemte jo, hvem der skulle, hvor mange bager der måtte være, hvor mange murer der måtte være ja. på det tidspunkt. Ja. Og det var svært at komme til Danmark, ja. hvis man ville. Men der var meget øh, samarbejde imellem Slicef Holstein og resten af Danmark ja. også. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer han til København. I 1790, der er han etableret med et bæreri i København. Et kongeligt hofbageri. Eller det, bliver det senere? Det, det bliver det. Ja. Men det er det første konditori, Aha. der er i København. Er det det på Vimmelskaftet? Ja. jeg ja. havde øh, konditori på Vimmelskaftet. Ja. Ja. Det er derfor min verden går, skriver du på bagsiden af, ja, af bogen. Ja. Hvorfor er det vigtigt at kende sine sin aner? Fordi det er noget af det, som man har med. Det er noget af det DNA, som man eller i sit DNA, og så form og så når man kender sin sin baggrund, så former det også. Ja. Altså det kan være. Det er nok noget, man tager med i sit DNA, men det er i hvert fald noget, man bliver man bliver når man kender det. Ja. Jeg var så heldig at da jeg ledte efter Kromayer eller noget om Kromayer, så dukkede der noget op fra fra en pastor Kromayer som i Urdorf, ja. som ligger der i det øh, i mellem Tyskland, ja. midt Tyskland. Han, øh, de skulle, de havde bygget en ny kirke i byen. Og så står der pastor Kromer kom gående med korset fra den ene kirke og til den anden kirke. Okay. Til ene okay. Og så tænkte jeg, jamen der må være nogen som, som dernede som, som ved noget. Ja. Yeah. Og der var så et, et kirkeligt arkiv i Ordorf. Byen er ikke ret meget nu, men den hvor er ligger Hvor ligger den bange? Øhm... I hvilken delstat? Oh, kan du huske det? Kan du huske, hvor han sådan... den? Jeg kan også selvfølgelig lige slå det op. Den, den ligger i. Det ved jeg ikke. faktisk ikke. så min datapakke selvfølgelig sluppet op for min mobiltelefon, sagde jeg ja. ikke engang men, men altså de er alle sammen der er nogen af dem der er fra Leipzig der er nogen øh, fra Årdorf du, du, du nævner de her øh, laver også Ja. Hvem, hva, altså, så, så, så det var simpelthen de her håndværkerlav, som, øh, som bestemte, hvor mange bager- -konditor -forretninger, og konditterforretninger. Ja. Ja. Hvem har så styrt de her lav, de her Jamen håndværker. det gjorde jo oldermanden. Det gjorde oldermanden. Der ja. var en bager der var For alle, ja. alle de øh, fag var der en oldermand. Og hvad har Monstro styrt hans beslutninger i det? Jamen, måske har der været et lav, altså en, en forsamling, ja. af, ligesom der er i, i, i en, uh, hvad hedder det, en forening, uh, ligesom det er i dag, ja. med fagforeninger. Ja, ja med fagforeninger. Ja. Er det i samme? Ja. Meget interessant, meget interessant. Fordi det er jo også sådan, hvor vores er blevet øh, til. Det er jo sådan, det har udviklet ja. sig. Hvem, der har fået forretninger, hvem, der har kunnet ernære sig øh, selv, og hvem, der ikke har kunnet. Ja. Så det har også været en, en, en udværelse og en kamp for overlevelse i, i, i de hårde stunder, som der også har været, når landet har været i krig og sådan ja. noget. Men, men omkring det der tidspunkt, 1790, hvor, hvor vi er ved at han er i København. Mm. Øhm, der har man blødt op på de der lav. Ja. Og øhm, Det er jo også, altså vi har den franske revolution jo ligneragtigt også i, øh, i årene op til der. Så der sker jo ja, meget. Det, det er jo oplysningstiden, som ligesom slår igennem der. Og der, bliver, der får man tilgang af nye øh, håndværkere ja. og så videre. Ja i de der lav. Ja. Får man dog til at, at, at få nye ind. Ja, der er sådan en oprydnings, oprydningstid i forhold til det gamle. Ja, ja. ja. det er det. Ja. Ja. Og han er så en af dem, der kommer, der får lov til at komme og øh, etablere sig i København. Hvor er det interessant. Ja. Og så er det jo i... Øh... 1801 det er jo 10 år øh, senere, at så begynder Englands krige. Øh, ja. Og der har jeg så også fundet. Der har jeg så også fundet meddelelser om, at, eller skri på skrift, ja. at en af kromejerne bliver, øh, bliver, hvad hedder det? Øh, I i borgervæbningen. Hvær til borgervæbning. Ja. ja, det er rigtigt. Så han. Øh, og som stod der under Københavns bombardement. Ja. Og det gjorde min ti også. I sted Og det gjorde H.C. Andersen også. Han var noget yngre. Jeg tror han, kun han var 17-18 år. Men det gjorde han faktisk også. Så de havde så været sikkert fået en, en jagtbøsse eller noget andet. Og... Ja, ja. De, havde, altså, de var jo veletableret. På det tidspunkt var, øh, var det den ældste søn af kromejerne. Ja. Øhm, og han har, han har været velbjerget, ja. og velanset ja. i byen. Ikke? Og så fik de lov til at gå tur på volden, ja. med deres gevær. Ja. Altså det, her, det er jo en tid, som selvfølgelig, de her år med øh, krige frem til... Øh 1800 eller 8. Og så og os har vi så der fortsætter ind i svenske krigene. Frederik Frederik 6, han var lidt grisk, han ville også være konge i, i, i Sverige. Så, så der sker, der sker rigtig meget og det er en meget meget der er meget armod i befolkningen, men der er intet steder i hele Danmark hvor man nok oplever større moras og, og armod end i København. For, Jamen, altså, øh... for København bliver et, det bliver sønderbumpet og sat i, i brand i verdens første, øh, hvad skal man sige, terrorangreb på, altså, hvor man sønderbomber civilbefolkning ja. øh, med øh, brandbomber. Øh, mm. øh, og det er jo en, en forfærdelig øh, tragedie, men øh, hele misæren den kommer af, at øh, Danmark er i et neutralitetsforbund med... Frankrig, og med Rusland, og øh, så sker der nogle, øh, nogle ting, som, øh, som så gør, at øh, England vil tvinge Danmark ud af neutralitetsforbundet. Og det siger Danmark, det skal vi nok selv bestemme, men så kommer øh, de jo så og vil tage vores øh, flåde, og anden gang de kommer, der tager de også øh, flåden. Og så har vi så kanonbådskrigene, fordi så havde Danmark ikke en flåde længere, men de havde de her kunne hurtigt bygge de her små kanonbåde, hvor man så kunne forsvare sig, når englænderne kom, ja. til, kom tilbage. Men befolkningen i, i København levede i den nærmest ufattelige armod i, i forhold til, hvad vi kendte til i dag. Jamen, altså, natpotterne blev tømt ude i, i, i, i, på gaden om morgenen. Ja. Og man havde man havde åbne hestevogne, som, hentede, som tømte latrinerne. Altså, man skulle jo ned i gården i hvert fald, ja. for at komme af med noget. Ja. Men, men oppe på, øh, man havde nogle, nogle. Man vaskede sig jo også i gården. Mm. Og i de fine ejendomme, der havde man altså, måske rennende vand. Ja. Men, øh, men ikke hos dem. Det var de en luksus. at have ja. vand. Ja. Så dem, der havde huse ud til gaden, mm. det var sådan de pænere. Ja. Og så havde man første og anden og tredje, måske fjerde baggård. Ja. Øh, så, så når brandbomberne faldt, så futtede det hele af. Jer. Mm. Og det gjorde min. Øh, min os og øh, os. Det gjorde det. De fodrede og så. Ja. Så de fik bygget igen, men øh, men øh, det øh, altså de skulle vel have hele øh, alle fasaderne og det hele. Så to store begivenheder, som øh, ja der er flere. Men begivenheder, som, hvor din øh, familie er involveret i de begivenheder, der udspiller sig på sådan en stor politisk øh, plan i, øh, i, i Danmark, altså Englands øh, krige og øh, også 2. verdenskrig. Og, og så er det jo sådan set ikke svært at forestille sig, at, øh, at du, når du... Øh, interesserer dig for, øh, også for slægtsforskning, at du så også kan se interessen i at dykke ned i, øh, i historien. Og her der vil jeg lige lave en, sådan en lille passus, hvor, at, øh, hvor at jeg så... Fordi at måden, jeg mødte jer på, det var her i, i, til, til det månedlige møde i lokalhistoriske mm -hmm. arkiv, og, øh, og, og, og, og at Sylvester også... Øh, også er øh, her og endda med i bestyrelsen. Er det ikke rigtigt forstået, Sylvester? Øh, jo, jeg, jeg kommer i hvert fald til, <coughs> til det månedlige møde, og så er jeg med til et i arkivet. Ja, ja. så øh, hvad får, altså, nu har vi hørt øh, Heidi sådan, I sådan fortælle lidt, hvorfor er det er interessant at kende sin, øh, sin historie. Hvad har fået dig til at interessere dig for det lokale historiske? Jamen, øh, det har nok været at komme i kontakt med øh, nogle af de præg, som historien har sat på, på byen, på Vrandsted, som jeg har kunne tage udgangspunkt i. Øh, og, øh, og så har jeg så sidenhen ligesom fået en baggrund for, øh, hvorfor byen ser ud, som den gør, øh, og så måske også, Hvorfor, hvorfor den har den kultur, som den har. Øh, øh, og, og vi har faktisk en ret stærk infrastruktur her i vandsted. Der er nogle, nogle, nogle øh, bestandige byggerier, øh, som stadig står mm. øh, og egentlig former byen. Øh, og, og, og, og ligger et grundlag for, for, for den historie, som man kan komme i kontakt med i vandsted. Og det er en særlig person, der er central i den historie. Ja nemlig. Vi ja. sidder her og kigger på en øh, Anders Olsen Byste Anders Olsen. Altså jeg, jeg, jeg har været med til at renovere øh, et byggeri, som Anders Olsen han han byggede i 19. Var det 1914, den stod færdig. Anne hus. 1914. Og det er sådan på en eller anden måde vores tempel her i, i Vrandsted. Vores hellige tempel, hvis man kan sige det sådan. <laughs> Æ... Sagt med et smil på læben <laughs> Ja. Æm... Nå ja, og så, så, så sidenhen, så har jeg så kunnet kunne lære historien bag bygningen. Ja. Æm... Æm... Du er en af de nogen 30 frivillige, er det så mange? Der... Det? Nej, vi er nok fem. Nå, Vi er okay. nok fem. Øh, Nå, jeg mente, det vil, det, det vil sige, at vi er fem håndværkere, okay. Ja, okay. men det kan sagtens være, at der er 30, der, der sidder og, og kommer med idéer og, ja, ja. og finansierer, øh, og det er jo også lige så vigtigt, øh, men, øh, men nej, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har ligesom kommet i kontakt med, med, med byggeriet med mine hænder, ja, ja. Og meget, meget, meget kort, det er, en, det er en meget historisk bygning, som jo er, er, er bygget af uh, Anders Olsen. Uh, en Københavner-arkitekt. Og en Københavner-arkitekt. Ja. Men uh, med... Uh, ja, lad os lige få historien, fordi at, uh, det er jo interessant, hvorfor, at, uh, at, at uh, Anne-Maries hus bliver, bliver bygget herinde. Jamen, uh, uh, Anna Olsen vil... Uh, lave et alderdomshjem for sin mor. Ja. Altså indtil det her tidspunkt, der har man været haft fattigår, og hvis ikke man ville sende sine gamle på fattigår, så øh, beholdt man dem derhjemme på aftægt. Hvis ikke man havde en aftægtsbolig. Ja. ja. ja. Og så øh, på det tidspunkt, så øh, er der mm. så stort, øh, der, der begynder man at flytte rundt. Så man kan ikke være sikker på, at man kan blive, eller at man, man synder eller døtre bliver det samme sted som de gamle. Nej. Så man skal finde en eller anden måde. Og, og det er jo også et tidspunkt, hvor, hvor man begynder at interessere sig for sundhed og for øh, et hele taget. Hvordan de gamle har det, hvordan børnene har det, og mm. hvad der sker ikke. Så øh, han finansierer byggeriet. Det er også ham, der finder en af hans bekendte. Ja. Øh, han har mange bekendtskaber, for han er meget om sig. Som, savfører, som øh, ja han, han møder også folk på, øh, på øh, hvad det, højskole, og, når han rejser rundt. Er der noget med, at han er inde fra Vosgaard? Er det sådan? Han er født her. Han er født her. Hvordan er det nu, at forbindelsen er til Vosgaard? Det er, at han er med... Han, de, de, øh, han er den ældste af børnene. Ja. Øh, og de bor i en aftægts... Eller de bor i en... en øh, pas, pas på, mikrofonen. De er jo stadigvæk... Forældrene er stadigvæk under Børglum. Ja. Altså, de bor i et hus, i en gård, lille husmandsted, som Børglum Kloster ejer. Okay, ja. Og øhm, Anders Olsen, da han bliver sagfører, så begynder han at kigge på, hvad skal mine forældre gøre, når de bliver gamle, og så videre. Ja. Øhm, og så køber han fra Børdemkloster, ja. den ejendom, de bor i ja. <coughs> øh, på Pilgrimsvej. Og det var også der, han blev født. Ja, ja, ja. det var det. Og det er der, hvor de andre børn også. Ja. Han køber og sin føde, øh, sit fødested. Han køber, køber sit fødested ja. til forældrene. Ja. Øh, og selv bliver han uddannet registreret revisor. Det vil sige, at han kan ikke... Øh, jo, han, han øh, er advokat. Men han kan ikke føre sager for, for domstolene som advokat. Han har øh, mere sådan en jord... Øh, altså... Køber salg af jord og, ja, og, og ja. med det. Med, med, ja. Han er ikke stafører, han, han er advokat. Han er advokat, okay. Ja. ja. ja. Øhm, og han betaler uddannelsen for sin bror, mm -hmm. øh, som øh, som bliver. Åh, oh, det kan jeg ikke huske. For øvrigt dør han temmelig tidligt, ja. bror'en? Nå, no. øhm, og så sørger han for, at, at, at de bliver de forskellige. Altså, han har jo en svoger, der er Anders, øh, hvad hedder han? Øh, Thomas øh, Lykken, Heder han det? Ja. Han er øh, som skriver om ja. en rigtig grim bog om savføren. Okay. Hederen, han hedder han. Oh. Jeg, jeg, jeg har også hørt, at man netop er delte meninger om, hvad kan man sige, om hvorvidt han var god. Øhm, men altså, som historiker, så, så har jeg lært, at, at, at, man, må, at man må se hinsides godt og ondt. Øhm, og det, det, er, det, er, det er næsten en nødvendighed for, for mange af historiens store skikkelser nogle gange at tør handle øh, uden for øh, moralske normer, øh, men, men, men man må i hvert fald man må i det mindste respektere Anders Olsson øh, for for det grundlag han har lagt øh, for byen. Ja, det er jo det, du er inde på, for du er inde på, at der er en, uh, en infrastruktur, og, og nu, nu er jeg jo, jeg har jeg jo boet i København i, uh, i mange år, ikke? og når man snakker infrastruktur, så snakker man om metro og S-tog og, og, og uh, letbaner og, og alt sådan noget. Og når du snakker om infrastruktur for Vrindsted, så er altså nu er der 2 300 indbyggere, og det har selvfølgelig været flere, fordi at før han i tiden, så boede man mange flere på gårdene rundt om, omkring. Men så når du snakker infrastruktur, så er det fordi, at der er nogle bevaringsværdige bygninger, og nogle bygninger, som stadigvæk kan blive brugt i, i dag til, til gavn for, for befolkningen. Og blandt andet den gamle skole, hvor vi sidder i nu, som jo er blevet til til borgernes til hus, hus. Her, som er en fantastisk historie i sig selv, hvor at byens borgere har rejst op mod en million øh, kroner for at, at have sådan et, et fantastisk mødested her. Men at Maries hus er simpelthen også en af, af, af den slags infrastruktur, som er med til at, at løfte øh, vrendsteder. Det, det, det er sådan Ja, det, det, Når du snakker infrastruktur. Ja, det, det vil jeg mene. Ja. Og så ved jeg også, at han har, han har været med til at opretholde kirken. Øh, og også fået ja. bygget et, et, et kapel derovre. Øh, øh, og så, så koblet sammen med Anne Marie's hus. Så vi har faktisk sådan en, sådan en stribe af, af, af bygninger her, som består af kirken, Anne Marie's hus, øh, det nye hostel. Uh, nej. Som nej. har, som har været næsten. <coughs> øh, øh, ude på Klostermarken. Ja. Det var meningen, at øh, altså, de, alle de huse er bygget af den samme arkitekt. Ja. Eller er tegnet af den samme arkitekt. Ja. Mm. Øh, og på Klostermarken øh, der ville Anders Olsen lave øh, landbrugskole. Aha. Jo, jo, men det, det eneste, jeg vil sige, det var, at, at, at i dag, så har, vi, så har vi de her fire bygninger, ligesom her i centrum af Brøndsted, i Brøndstedets kraftcentrum. Og, og, og jeg ved godt, Vandrehjemmet eller Hostelet, det, det, det er ikke et Anders Olesen-byggeri. Nej. Æ, men, men det står der stadig. Æ, og så her sidst på rækken, så har vi byens hus, som vi sidder i nu. Skolen, den gamle skole. Lige nøjagtigt. <laughs> Nej, så, så altså man kan ikke give... Altså, der har jo været andre iværksættere i byen. Det skal ikke forstås, at han er, er byens frelser, så at sige. Anders Olsen. Men det, det, det, det er bare værd ligesom at, at erkende, at meget af det liv, som der nu er i Brøndsted, som der blomstrer, det, det, det, det kan vi takke ham for, at at han ligesom har vist, at, at Brænsted er værd at investere i. Og hvad skal Anne-Maries hus for eksempel, hvad skal det blive til, når, når, når, når det er færdigt? Nu har jeg set, at du og andre i går, og, I går ikke og jøler, det, det, det er du tror jeg lige har lært. <laughs> I går og arbejder derovre, og der er også nogen, der er flyttet ind i den lejlighed, der er blevet gjort i over. Hvad, hvad, hvad, hvad skal det blive til, Anne-Maries hus? Jamen, den ene halvdel skal, skal netop være lejlighed, ja. ja. Øhm... En ret stor lejlighed, men lige nu bor der en ældre dame derovre, og hun har lavet hele lejligheden. Og det er vi taknemmelige for, fordi det vil så kunne finansiere nogle af de aktiviteter, som vi gerne vil lave i den anden halvdel af bygningen. Og hvad er det for aktiviteter? Jamen det skal, det skal være, øh, øh, vi skal have noget historisk øh, formidling øh, vi skal sikkert have noget kunst og måske nogle skulpturer til at stå derovre. Øh, Lokalrelateret, eller? Ja. ja. Øh, en ting, som, som der er fastslået, det er, at der skal være en mindestue for en, der, hedder, eller, der hed Knud Holst. En forfatter. Ja. Ja. Øh, og øh, så har vi også tænkt, at, at, at der skal være plads til, til fælles aktiviteter. Øh, det kan være, at der kommer noget håndværk øh, ud i værkstedet. Øh, og så, så skal der også være plads til hvad kan man sige hyggelige forsamlinger. Og det kan også være, at der er noget spisning over nogle gange. Ja. Øh, men men, men det, det står stadig ret åbent. Øh. Et aktivitetshus for de lokale borgere. Ja. ja. Og, og, og det har vi også noget af herover. Men øh, det, det, det skal nok være sådan. Kan man sige, lidt mere intime øh, forsamlinger derovre, altså mere hyggeligt. Øh. Ja. Og her der er vi jo faktisk ind på noget. Nu skal man jo ikke prale, når, når man er i, i vendsyssel. Så meget har jeg også lært. Men øh, lad os nu bare alligevel øh, tage, tage pralehalten lidt på, fordi øh, Vrendsted er jo ret unik i forhold til, at der er så mange frivillige foreninger, og at der sker så meget. I, uh, i byens uh, hus uh, her mm -hmm. hvad, hvad, hvad, hvad skyldes så noget at uh, et, et sted altså, der er en købmand her, der er et lægehus og så er der et par går uh, rundt omkring, ja så er der en kirke den som hedde Sankt Kirke før i, før i tiden men hvad, hvad er det der skyldes at, uh, at det så også bliver så aktivt et, uh, et foreningssted i ja, ja. Jeg tror, det, betyder, det er, fordi de, vi dør jo, hvis ikke, at der er aktive... Og det er, og det er gået op for, for, for befolkningen, eller? Det tror jeg er ja. noget at Altså, man har jo i øh, det man, man skal kæmpe ja. for, både for udkommet og for at være her. Altså, vi har kysten, der bliver et af det er jo simpelthen de kirker, der er blevet taget af havet i tidens løb. Ja, ja. Mange. Altså vestkysten. mange. 100 mm. meter. Ja. Men jeg tror, man er lidt... Man, man, den stovte. Ja. Man er lidt hårdfør her. Ja. Og, og opmærksom på, at, at hvis ikke man gør noget... Mm. Så, så... Så tager havet kysten. Så tager havet kysten. Ja. Ja. Øhm, og, og hvis man ikke gør noget, så forsvinder folk. Ja. så er I overført betydning, ja. Ja. Altså, hvis man vil have noget, og hvis man vil have noget til at ske, mm. så er det noget, vi selv må gøre. Ja. Altså, vi har jo foranstaltet, at skolen blev købt af mm. os selv. Yeah. Af byen. Yeah. Øhm, vi har søgt midler, og vi har reflekteret på en, vi vandt en konkurrence om øh, de nedlagte skoler, hvilken af de nedlagte skoler skulle øh, bestå. Ja. Altså man har vidst, at der var noget livskraft her. Ja. Og det bringer mig sådan frem til det tredje spørgsmål, som jeg starter med, med at stille. Hvad er din relation Heidi til stedet her, fordi at Jamen, nu har vi hørt, hvad slægtshistorien ja. den, den er. Hvad, ja. hvad, du er ikke indfødt Vrenike. Nej, det er jeg ikke. Jeg har i, da, da jeg øh, tog et fra København, øh, så tog jeg til Viborg. Jeg blev gift og blev lærer sammen med min mand i Viborg. Så brød jeg op på et tidspunkt derfra og flyttede til Aarhus og begyndte på universitetet øh, og var også ansat som psykolog øh, på nogle projekter på universitetet. Og så går det sådan, som det går altid. Man søger og formidler til projekter og så går de to, tre år, så er det ikke aktuelt mere, så får de projekter ikke penge mere, og så står man der, hvad skal man så? Og så, så, så tænkte jeg, jamen, altså, der er ikke noget her, der var ingen øh, psykologstillinger i det, det, det kommunale, på det tidspunkt, hvor jeg blev færdig. Øh, og så sagde jeg, Men, jamen så må jeg jo lede, efter nogle steder at være, og øh, så søgte jeg, og et af de steder, øh, det var at de savnede en øh, kommunal psykolog, altså en børnepsykolog i Brøst på PPR på pædagogpsykologet rådgivning i Brøst, og den fik jeg, og der var lykken hvor en kommune var en af dem. Æh, hvor jeg kom på skolerne. Og jeg kom på Vrøndsted jeg kom på Lykken jeg kom på Hunelevskole. Så du kom på alle skolerne? Jeg i, kom på alle skolerne og børne ja. og børnehaverne på, øh, på opholdstederne her i kommunen. Æh, og øh, der boede jeg til leje i en, en gårbygning nede i Lykken, med fu i Fureby. Og så købte jeg mit sommerhus nede på, i Fureby. Og, øh, og der kendte jeg jo så området, der kom jeg som psykolog. Mm. Og så mødte jeg Peter, min nuværende mand. Ja. Og han havde en masse veteranbiler og mitratmotorcykler, og dem kunne man ikke have stående på græsplænen i et sommerhusområde. Nej. Og så var vi jo nødt til at finde et sted, hvor vi kunne være, og hvor vi mente, vi kunne trives. Mm. Og der øh, sagde jeg, jamen, så vil jeg bo her omkring omkring Løggen. Og så fandt vi huset her, som er, et af som er et af Anders Olsens huse, som han lod bygge. Ja. Tilbage i starten af 1900-tallet. Ja. Ja. Øhm, et over 100 år gammelt hus. Ja. ja. Så derfor kom jeg her. Ja. Og der havde jeg i Lykken i mange år været involveret på Lykken Museum i lokalhistorie. Okay. Og så var det jo meget nærliggende at komme forbi her og sige: Her har I mig. Ja. Jeg vil gerne være med. Ja. I 2010 flyttede vi her ud. i 2010, købte vi hus. Og øhm, så har jeg været med i bestyrelsen siden da. Ja. Her. ja. Jeg kan ikke huske, snakkede vi også om. Øh... Bøvlum Kloster her, der jeg var her sidst, eller er det en anden, jeg har snakket med om det? Fordi at det er jo, det er jo også, altså det, der gør et af, en af de ting, som jeg også synes gør området her interessant, det er jo, at det er jo altså det er jo dansk øh, kristendom, altså den vi kender, den katolske øh, kristendom, det er jo her, at man sætter sin første ærkebiskop Mm -hmm. her i Vendsyssel, i, muligvis først i Vestervig men meget kort tid efter her i, ja. i Børlum. Ja. Og der lå så en kongsgård, inden det blev til et, et kloster ja. og til et ærkebispe ja. Så det er simpelthen her, man sætter den første ærkebiskop. Jamen, der er så utrolig meget historie ja. Ja. Lige, lige her. Ja. Men jeg tænker også, når man... Der er jo historie i alle landsbyer. Det er der. Så hvis man... Øh, hvis man gider hvis man det. sig ned, ja. og prøver at finde ud af, hvilke mennesker bor her, som er spændende, ikke også? Mm. Hvilke begivenheder, ja. hvilken historie har det? Jeg spørger om, kloster har jo eget øh, børnsted. Øh, øh, mm. Ligesom det er eget øh, lykken. Mm. Men Brindsted var hovedbyen. Lykken var kun en ladeplads. Mm. Der var nogle ganske få, øh, vel, små hytter. Ja, bispen var jo, hvad skal man sige, pavens uh, mand uh, her på, på landjorden. Ikke? Og paven var jo guds uh, mand. Altså, det var sådan, man så det ja. uh, i, i, i pavestaden i, i Rom. Og det gjorde så, at, at biskoppen i Bøglum jo så kunne indkassere skat fra salt på læsø for eksempel jo ikke ja. så det har jo været den har altså børdenbiskopen har, har øhm, ejet det meste af Ja. der var vel en no, nogen på på hvor øh, der, der havde noget øh, land ja. ikke også ja. og så ellers der nede i i øh, øh, hvad hedder det Må, Ja, det er svipset. Men altså, der, det har været delt imellem måske to eller tre klostre. Ja, Vestervi, øh, Vestervi, ned på ja, ja nede i Thy. Ja. ja. ja. ja. Men dengang, øh, faktisk i kirkens bøger, så kaldte man øh, både Thy og Vensyssel for Vendila, altså til mm -hmm. latinske ord for, for, for Vensyssel. Det synes jeg også er lidt øh, ja. interessant. Og så den her øh, det, altså Sanktører, som jo er sådan en Soundfigur, Det er en, jeg virkelig har prøvet at, at finde så meget, jeg kunne omkring. Jeg er selvfølgelig slet ikke færdig med det, men der er næsten ikke en kirke i hele uh, Jylland, som ikke har fejret hans festivaldag i kirken i Odense. Mm -hmm. I, uh, fejrede man hans uh, festivaldag. Uh, man har haft uh, store fester for, uh, for Sankt Tør. Hvad Er, er der nogen forklaring på, hvorfor han har været så populær for for, for, for jyderne. Jeg er godt klar over, at Danmark dengang var, altså indtil ind omkring årtusind, er opdelt i, i Sjælland og i Jylland, og så han for så samlet det under en øh, krone. Men hvorfor er jydene så, så glade for sanktører? Er der nogen? Har I nogen forklaring på det? Jamen det ved jeg ikke. Det sådan, hvorfor? For man... Så man fejrer ham også i, jeg vil sige, i Odense. Ja, ja. Ja, ja, ja man det, har ikke? fejret ham over, næsten, altså man kan finde hans... Altså man øh, mener jo, at der i alder ja. findes en religie af ja. Sanktører. Ja. Et stykke øh, af, et stykke ben, eller hvad det nu er. Ja. Men, men øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der har undersøgt og, og fordi det er sådan en ting, som jo også sker, da, da vi så bliver protestanter i, uh, i 1500-tallet, hvor at, uh, den katolske kirke, kirke er under stort uh, pres, og så bliver vi uh, protestanter. Uh, og det er sådan nærmest over en 10-årig periode, hvor det faktisk er kongen, der udnævner biskopperne i den her uh, periode, og så lige pludselig, så erklærer uh, kongen, uh, nu har vi den evangelisk-lutherske øh, mm. kirke i, øh, i, øh, i Danmark. Og så tager han jo så alle de her godser, blandt andet også bøvlum, og sælger eller giver dem til formentlig til familier og adelsfamilier, i nogle tilfælde også, øh, også jøder, som min øh, Thibault og har også beskrevet i jøderne på, på hal i en mm -hmm. af hans romaner. Um, og det sker også med, med, med Bavlum, og det har jo så været i, i privat uh, hændesiden, uh, og der, der er det engang i, det er faktisk også der i starten af 1800-tallet uh, omkring Englands uh, krigene, at uh, Rottbøll-familien uh, kommer, kommer for, uh, ja, hvor det kommer på rådbølfamiliens mm. uh, hænder, og de er så vidt jeg ved også fra, uh, fra ty uh, vendsyssel, men nu lige, lige en, nu lufter jeg lige en en, en en teori som jeg har som går de der tusind år tilbage fordi at øhm, I har hørt om øh, mord på Knuten Hellige. ja, ja. Og, og er I øh, også øh, bevidst om hvor forfølgelsen af ham den startede her ja. det her ja, ja. <laughs> det er godt og det sluttede så i Jorden ja Ja. Ja, og det er jo altså det er jo, det er jo vildt fordi at på det her tidspunkt er der jo lidt modstand imod denne her romerske kirke som skylder ind over i, i Europa og den og, og der Knud den Hellige er jo så hvad han tredje, fjerde konge som er romersk katolske, altså man har har allieret sig med først Karl den Store, og så efter de efterfølgende kejser for det tysk. Det hellige tysk det er sjovt nok, det hedder det, det er ikke noget, man tænker så meget over, men det hedder det faktisk fra omkring ja. 800-tallet og op til 1800, så i næsten 1000, 1000 år. Og der og, og der Knud den Hellige, han... Det er meget kort efter, så vidt jeg husker, at han bliver konge, at så skal han indføre nogle, nogle nye regler og, og lov, og det lykkes ham op igennem Jylland og mødes på alle de her kongsgårde mm. og sådan noget. Og så da han kommer til Bøglum her i 1086, så kan han godt mærke, at her er der er ikke stemning for, at han gennemfører alle de her lov, som han har med i, i tasken. Så derfor øh, tager han nogle af de vigtigste, som han mener, at han øh, skal have ordnet, inden han så måske hellere må få øh, trækket lidt hurtigere, end han lige regner med. Men han når simpelthen ikke at få genført øh, de her øh, lov, for da han læser dem op, så ulmer det så meget, at, de, at han til sidst må flygte derfra ja. med sit øh, følge. Og der er en lokal adelsfamilie, som hedder øh, Turgut, eller Turgut, eller Trugut. Det der omkring, det staves på lidt forskellige måder i, i de forskellige næste. To af, af, af de her øh, sønner af den her de er med i, øh, i den her 12- eller 14 mands store forfølgelse af Knud den Helge, og han bliver simpelthen forfulgt hele vejen ned gennem Jylland, over på Fyn, og bliver så slået ihjel i, i, i Sankt Albanisk Kirke ja. i, øh, i Odense, ja. hvor de her stu, øh, turgutter, os er med. Og det er simpelthen den lokale øh, adelsfamilie, altså den stærkeste familie på daværende tidspunkt, for tusind år siden, mm. her i området. Og måske er det afgørende, altså det, at Knud Den Hellige bliver forfulgt herfra, for at man sætter ærkebiskoppen lige her i Børlem for at slå en jernnæv ned og sige, at det er os, der bestemmer her. Mm. Så, øhm, ja, så teorien går simpelthen ud på, at, øh, at det er den øh, katolske kirke, som øh, slår sin hjerne ned og sætter sig hårdt på regionen her, selvfølgelig hårdt på øh, hele Danmark, og især der, hvor troen er stærkest. Og vi ser det samme i Uppsala, op i, øh, i Sverige, og formentlig også, jeg har ikke undersøgt så meget, men op i Nidaros, øh, op i, i Norge øh, også. De hænger i hvert fald sammen, de. Ja. Ja, det er gang dengang. Ja. Lund, Uppsala, Børlum og, og Nidaros. Og det er også der, hvor de forskellige pilgrimsveje går til. Ja. ja. Det er det, der er så interessant, for vi ved ikke så meget. Altså, både den katolske kirke og den protestantiske kirke har på sin vis været ret effektive i, ligesom ikke at være sådan en buffer imod, at vi ved, hvad der foregik, før han, for eksempel den trækirke, som der har været her i Brøndsted, okay. inden man byggede øh, en stenkirke. Det er jo så ikke den stenkirke, der står i, i dag, men noget af stensætning er formentlig tusind år øh, gammel, og sådan var det også i Gentofte. Jeg har også boet i Gentofte. Der var også noget af kirken der, som var tusind år øh, gammel. Det er formentlig det samme, der er tilfældet her i Brøndsted. Men når man går ind og, øh, og brænder en trækirke ned og bygger en stenkirke ovenpå, så, så laver du også et heldigt område. Du begraver folk rundt omkring. Da vi har den her gravfred, jamen så kan du ikke gå ind og undersøge den trækirke, som lå dernede der under. Så på den måde så har den katolske kirke bevidst eller ubevidst været med til os og sørge for, at, at vi ikke rigtig kan komme tilbage til, hvad der var med de her trækirker. Og om det var en irokeltisk, eller en ariansk, eller en anden tidlig kristendom, som var måske væsentligt forskellige mm. fra, fra den katolske kirke. Men det er hvert fald en teori, jeg ja, har, ja. At, at det er derfor, at børglum bliver så, så vigtig. Og jeg glæder mig egentlig til at kigge sådan lidt mere på de her ja. uh, turgutter, tur tur tur fordi at, uh, det har jo været interessant. De har været ved magten, inden den katolske kirke kom til, og de når faktisk også at blive en del af magten efter så, så, så, så det er lidt interessant. Så der er noget at tage fat på. Ja, det er der. Og en af de første biskopper her i Børllum hedder jo faktisk Sylvester. <laughs> ja, så så er jeg afsløret. <laughs> det var en af de første. Og hvad så en af de sidste biskopper i Børllum? Kan I den? Ja, det er jo den, øh, hvad hedder han? Ja. Altså den sidste, den sidste katolske, Ja. Var det stykke krum Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Ikke? Og, og og det er jo også Ham kender vi lidt mere om, fordi det er blev det, det er jo der, ordet styg kommer fra. Er det det? Ja. Nej, han hed styge. Jo jo, men begrebet styg, mener jeg. det, Nå, jamen, det, det kan godt være. Det kommer fra ham. Ja. Det kan godt ja. være. Men han hed, han hed styge. Styge. Mm. Og, og, og jeg, jeg hørte, at på det tidspunkt så var... Og jeg... han levede jo på et tidspunkt med, øh, sammen med, med en fra hvor gård. En kvinde... Øh. Det har blandt andet, øh, øh, øh, hvad hedder hun, en forfatter, en øh, kvindelig forfatter, skrevet bøger om Det er ikke Sin... så sande. Nej, ja. nej. Men han var vist en, en festlig fyr. Jeg, jeg har hørt, at han holdt fester af babyloniske proportioner på, altså på kirkens regning. <laughs> eller på Bispe Embeds ja. øhm, ja. og det er både godt og skidt. Ja, men han har nok et sådan relativt stygt præg efterhånden. Så det... Men man ja. har også til man har også knyttet masse historier til ham som ikke er som ikke, Altså det vil være spændende at, at undersøge rigtigt. Ja, ja det, ville det nemlig. Fordi øh, Ligesom der er knyttet en hel masse historier til Anders Olsen, mm. som ikke er, er, er, er troværdige. Mm. Altså for eksempel siger man jo, at hvis man skulle låne penge i Nørre Sundby Bank, han var jo, uh, jo uh, uh, grundlæggeren af, mm. af Nørre Sundby Bank, mm -hmm. så skulle man komme krybende op af trappen mm -hmm. til banken, ja. medbringende en bondegård i en snor efter sig, <laughs> før man kunne, før man kunne øh, låne penge. Mm. Og det er jo nok ikke rigtigt, for han, han har jo her i byen optrådt meget som en, en velgører. Ja. Ja. Men han tog sig også betalt, da man nedlag på, på, øh, på, hvad hedder den, øh, pilgrimsvej. Denne har jo efter hans far, navn efter hans far, ja. som hed Pilgår. Okay, ja. For moren hed Driv, øh, hun hed Drivsholm. Okay, ja. Og pilgårs, vej, det er den, der går sådan ude i den øh, nordlige øh, ende. Ja. Og drejer hele, går hele vejen ud, og så støder den til øh, Brønderslevvej. Øh, ja, den går sådan rundt. Ja. Og for enden, der hvor den... Hvor den... Øh, hvor, hvor den som knækker, knækker ja. der lå møllen. Aha. Og man fortæller jo, at da møllen blev taget ned, så var der, de fundam så var der fundamentsten, og der var mø gamle møllesten. Ja. Og dem gik Anders tog Anders Olsen ud og, og bad om at få. Ja. Og vi har i vores hus, som er et af Anders Olsens hus, ja. eller som han var med til, eller... Bygherrefor. for. Byg for. Mm. Der er øhm, indgangsstenene op til døren, indgangstøren. Det er møllesten. Mm. Og det er det også i nogle af de andre huse, han har lavet. Mm. Det er godt at høre, at I ikke har en møllesten om halsen, men en møllesten i indgang. Vi har en møllesten <laughs> i indgang. Så. Ja. Øhm, men, men han var jo også... Altså, jeg, jeg plejer at sige, at det er ligesom Mads ja. han, er, øh, han er byens øh, matador ja. på det tidspunkt. Og det er jo interessant, fordi at her, så der åbner du også øh, for, for, for det her kapitel, som jo egentlig hedder Økonomi og, bank, og Bankvæsen. Og, og, og altså, Man kan ikke have en driftighed uden også at have en vis kapital, der, der, der, der flyder. Og Nørre sundby øh, Bank. Jeg ved ikke, hvad den, hvad den er i, i en del af i, i dag. Existerer den stadigvæk under navn under Fordi jeg så her den anden dag, at en af bankerne, som, som også er her, den er ved at blive købt af Nykreditbank. Ja. Så der sker jo denne her altså, der, der findes ikke de her små lokale, lykken. sparekasse var den første, yep. der gik under bankkrisen ja. i, i 2009. Jeg, jeg ved ikke og, om, og, og, nej, Nørre Bank, den, den, den, det tror jeg bestemt ikke, den, men den er fusioneret ja, med, den er med et fusioneret eller andet, med noget, ikke? ikke? Opkøbt, ja, opkøbt, ja. ja. Men han, øh, altså, det kan godt, det kan godt være, at han krævede en vis sikkerhed mm. for noget af det, han gav. Ja. Men, men, øh, men øh, han har også øh, været, hvis nogen, ja familien i hvert fald, mm. tog han så godt af. Ja, ja. Men, men han, var, havde, han var kirketigene ejer i øh, Brindsted Kirke på et tidspunkt. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at han indkasserer øh, kirketigene. Den kirkeskat, eller K den kirkeskat. Indtægt, som kommer gennem. Ja. Og så sætter han penge øh, i, i standsættelse eller driften af kirken i et tidspunkt. Og øh, han foranstaltede, foranstaltede at Nils Larsen Stævns kom herop og malede øh, en frisker ja. i kirken ja. og malede altershavnen. Ja, det er rigtigt. Øh, Nils Larsen Stævns Øh, var med øh, til at male sammen med. med øh. Altså, det smutter engang. Ja, det ja, ja. kender jeg godt. Men Og det men, bliver jo ikke øh, bedre med alderen her. Nej, det er et alderstegn. <laughs> Desværre. Øh, øh, ja, han hjalp Skåborg ja. med at male. Ja. Ja. I Viborg Domkirke. Og Stavns, Niels Andersen, Stavns kan man også møde op i, og øhm, hvad så at det, det hedder, op, er det op i hertal eller er op i Jøring? Øhm, hvor, I, at, ja, der er nogle frisker ja, på ja, museet. Ja. Men man kan også møde ham, inde i Vrindsted øh, Kirke, i, I ja, ja. Sankt ja. Kirke, som den hed før her, ja. her, i, øh, i, altså, i, i Vrindsted. Øhm, Anders Olsen havde mange kontakter. Ja. Altså han var, en betydningsfuld mand, øh, også i Aalborg, på det ja, ja. tid, hvor han var. Øh, hvor han, og så <coughs> havde han, det var øh, hans lille søster, øh, den mindste, var øh, åndssvag. Og derfor engagerede han sig i Voresgård. Det var der, Voresgård kom ind i ja. for det. han lavede det store. Øh... Det store, den er en kompleks, øh, som jo... Ja, for sovs øh, I Hammerbakker. Øh, ja. Et hjem der lige oppe i Hammerbakkerne. Meget, ja. meget flot byggeri ja. også. Ja. Og øh, han var engageret ang i tilplantingen øh, i Midtjylland. Mhm. selskabet. Ja og når man, når man besøger som også har aner tilbage til blikker øh, ja, ja. Ja. når man besøger øh, øh, hvad hedder det heden derude der er sådan en en øh, sten sætning med, med, med alle hedens opdyrkere Aha. med navne og der figurerer han også der på han, også. Ja. han var med til at at tilplante i heden, ja. eller med penge, ikke? Ja, ja. Æm, så han øh, han har betydet kulturelt en masse for området ja, her. Ja. Og han favoriserede sin øh, sin øh, hjemby, ja. altså Vrensted. Ja. Ja. Men han, for, han forlangte også rigtig meget. Og han havde Øh, jo mange søskende. Ja. Og en af dem blev gift med Thomas Olsen Lykken. Ja. Som var forfatter. Ja. Øh, og øh, Thomas Olsen, som, som svoger øh, lånte mange penge. Anders Olsen. Og til sidst sagde Anders Olsen, slut, nu klapper jeg kassen i. Kassen i ja. Og så skrev øh, Thomas Olsen lykken, sagføren, altså in i. Ah, okay. en så, han, så de har en lille twist der også, så den Det er nok også med de. til at farve hans ordvalg. Og den har man jo også læst her på egnen. Ja. Så mange af de historier om Anders Olsen er nok Thomas Olsens lykkens hævn. Øh, Ja. over at han ikke var et danneidernes kar af <laughs> uh, Anders ja, ja. vi kunne uh, blive ved det er jeg slet ikke i tvivl om vi sad tre timer og snakkede her uh, sidste gang vi, uh, vi mødtes uh, jeg håber at uh, nu sagde du du har ikke prøvet at være med til sådan noget før Ej, jeg nej. håber ikke at det har gjort ondt eller at, nej ikke <laughs> Nå, har det været en, en god oplevelse Ja. Nå, no, det er godt at høre, det at høre, så det kan være, at vi kan gøre det igen, eventuelt også kaste lidt mere lys om, over Knud Holst og, og alle de andre gode historier, som der også er fra egen her, og Sylvester, også tusind tak for, at uh, du også har været uh, med, jeg synes bare, det er så inspirerende, at, uh, at ungdommen også interesserer sig for lo lokalhistorien, og lad det være en stor inspiration til, uh, til andre i, uh, i 20'erne og, og Sluk for iPad'en og gå ned i et lokalhistorisk øh, arkiv. Eventuelt, som jeg også har fornemmelse af, at mange også er interesseret i slægtsforskning, som også er ja. i et lokal arkiv der. Så man kan også få hjælp, kan man ikke det, til at, at kigge har, på sine egne. En af vores ja. bestyrelsesmedlemmer er, er meget dygtig til, til slægtsforskning. Ja, og det Så... er hver den første tirsdag i måneden kl. 19 fra 1921 19 at man her i byens hus i Brindsted, den gamle skole kan uh, mødes og få en uh, kop kaffe og en god snak om lokal historie og slægtsforskning ja. <laughs> det er godt, tusind tak Heidi tusind tak Silvester det var en fornøjelse Miljen i hvert fald mm. tog han så godt af ja, ja. Men, men han var, han, han var kirketigene ejer i øh, Brindsted Kirke på et tidspunkt. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at han inkasserer øh, kirketigene. Den kirkeskat, eller kirke, den indsægt, som kommer gennem ja. kirke. Og så sætter han penge øh, i, i standsættelse, eller driften af kirken, ja, også på ja. et tidspunkt. Ja. Og øh, han foranstaltede, foranstaltede Nils Larsen stems kom herop og malede øh, en frisker yeah. i kirken yeah. og malede altershavnen. Ja, yeah. det er rigtigt. Øh, Nils Arsens Stævens øh, var med øh, til at male sammen med... med øh, altså, det smutter en gang øh, ind, det der navn. Det kender jeg godt. Men og det blev jo ikke... Øh bedre med Allan her. Nej, det er et alderstegn. <laughs> Desværre. Øhm, øh, ja, han hjalp Skovgård. Ja. Med at male. Ja. Ja. Ja. I Viborg Domkirke. Og st Stævns Nils Andersen, Stævns kan vi også møde op i ehm øh, og hvad sån at det hedder op at det er op i Hjertsal eller er det op i, i Jørring? Øh, hvor er det? Ja, at, øh... der er nogle friskere. Ja, ja. Og men man kan altså også møde ham inde i Vrendsted uh, Kirke i uh, ja, ja. Sankt Tøres ja Kirke, som den hed før uh, ja. her i uh, i, altså, i, i Vrindsted. Øhm, Anders Olsen havde mange kontakter. <coughs> ja. Altså han var en betydningsfuld mand øh, også i Aalborg på det ja, tid, ja. hvor han var, øh, hvor han. Og så <coughs> havde han det var øh, hans lille søster. Øh, den mindste, var øh, åndssvagt. Og derfor engagerede han sig i Vorsgaard. Det var der, Vorsgaard kom ind i bælde. Ja. Fordi han lavede det store, øh, det store, den kompleks, øh, som jo... Ja, åndssvagt åndssvag øh, I Hammerbakker. Ja. Et hjem der, lige oppe i Hammerbakken. Meget, ja. meget flot byggeri. Ja. Også. Ja. Og... Øh,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 hedens opdyrkere, med navnene. Aha. Og der figurerer han også der på. Han, også. Ja. han var med til at, at tilplante ja. i heden. Ja. Eller med penge, ikke? Ja. Ja. Æm, så han, øh, han har betydet kulturelt en masse for området ja. Ja. her. Og han favoriserede sin øh, sin øh,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 Øh, lånte mange penge af Anders Olsen. Og til sidst øh, sagde Anders Olsen slut, nu klapper jeg kassen i. Kassen i her. Og så skrev øh, Thomas Olsen lykken sagføren. Altså ind i. Ah, okay, så, han, så de har en lille twist der også, så den Det er nok også de. med til at farve hans ordvalg. Og den har man jo også læst her på Ejnen. Ja. Så mange af de historier om Anders Olsen er nok Thomas Olsens lykkens hævn øh, ja. over, at han ikke var et danne kar <laughs> af Anders Olsen. Ja, ja. Vi kunne øh, blive ved. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi sad tre timer og snakkede her øh, sidste gang, vi, øh, vi mødtes.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 at ungdommen også interesserer sig for lo lokalhistorien, og lad det være en stor inspiration til, til andre i, i 20'erne, og, og slukke for iPad'en og gå ned i et lokalhistorisk øh, arkiv. Eventuelt, som jeg også har fornemmelse af, at mange også er interesseret i slægtsforskning, som også er i ja. et lokal arkiv der. Så man kan også få hjælp, kan man ikke det, til at, at Vi kigge har, på sine egne. En af vores ja. bestyrelsesmedlemmer er, er meget dygtig til, til slægtsforskning. Og det er hver den første tirsdag i måneden kl. 19. At fra 19 -21. Man, Fra 19 til at man her i byens hus i Brøndsted, den gamle skole, kan uh, mødes og få en uh, kop kaffe og en god snak om lokal historie og slægtsforskning. Ja. Det er godt. Tusind tak, Heidi. Velkommen. Ja, Tusind tak, Silvester.